Right, so what we have here is a letter from me which is dated all the way back to 1991 and it's written in Torshavn on the Faroe Islands there's a cat on the floor, hold up and the letter reads Hæved er de første spørlø as you can see it's in danish I'm gonna read it aloud first in danish And then I'm gonna read it aloud again in Danish and then translating it into English while I do so. So it's gonna be almost Danish education. You'll learn Danish. <laughs> You're going to learn Danish. So first I read it in Danish and then I read it in Danish again but translating it. Here we go. In the years, 1990, I tidlige forår 1990 opsøgte jeg musikeren Frank Lenz, som jeg for øvrigt blev meget gode venner med for at lære om New Age musik. Frank Lenz fik mig med på at prøve at indspille noget New Age i hans hjemmestudie. Og det blev til mit første, første rigtige værk, Havet. Havet indspillede jeg, som navnet antyder, til og de sælger, det rummer. Værket blev masteret på et DAT, digitalt audio tape, den 13. i 6. 1990. Og jeg var... Jeg sendte det til pladeforlaget Fønix Musik, i håb om udgivelse. Fønix musik var positive, men mente, at det lød lidt for meget af. Og... Så om jeg ikke kunne prøve at lave det lidt om. Men nej, her trådte min stedhed ind, så jeg sagde nej tak, og besluttede at lade havet ligge lidt. I stedet gik jeg i gang med et par små nye projekter, hvoraf mange ikke rigtigt blev til noget. I efteråret 1990 var jeg ved at løbe tør for inspirationen. Jeg kontaktede derfor musikeren John Beck, som jeg også blev gode venner med, for at høre, om han ville medproducere noget af min musik. Og det ville han godt, og det viste sig at være en god investering. For John Beck er en meget dygtig mand. Den 20.11.1990 mixede og masterede John og jeg alle de brugbare brudstykker af musik, som jeg havde arbejdet på siden mit værk Havet. Au, au. Right, and you probably didn't understand much of that. So, let's have that chunk of text translated. I 1990 jeg musikeren Frank In the early spring of 1990, I went out for a walk and knocked the door on a musician with the name Frank Lenz's door. Samye for øvrigt blev meget gode venner med. And that man, I actually became rather good friends with. For at lære om new age musik. But anyway, i went to him to learn about New Age music. Frank Lenz fik mig med på at prøve at indspille noget New Age i hans hjemmestudie. So this man, Frank Lenz, got me onto the idea of trying to record some New Age at his home recording studio. Og det blev til mit første, første rigtige værk, Havet. And that became my first, first real piece of music, which I called TGO, which stands for The Great Ocean. Havet indspillede jeg, som navnet antyset det rummer. I did record to GTO, as the name suggests, to The Great Ocean and all the emotional ideas which is hidden in that theme. Hverket blev masteret på et DAT Digital Audio Tape. The work was mastered on a DAT, which stands for Digital Audio Tape den 13. 190. Og jeg var Right there in the summer of 1990, and I believe I was rather proud, actually. Oh, maybe proud is a bit too much to say, but I believe I was. I felt something was accomplished, to be honest with you. Til forlaget, Musik, I sent Phoenix Music, in hope of So I made it onto a cassette tape and sent it off to a record label, which by the time went by the name Phoenix Music or Phoenix Music. And I believe I hoped for a release, actually music var positive, men mente, at det lød lidt for meget af og oh. Well, Fønixmusik, or musik was positive, but they said it sounded a little bit too much of and and actually they wanted it to sound a bit more like Så so, om jeg ikke kunne prøve at lave det lidt om. So if I could try to change it just a wee bit, it might, you know, fit the profile better and blah blah bla. The same old story really. Men nej. So I said, no way. Her trådte min stedighed ind. At the time I was rather stubborn, I believe. So jeg sagde, nej tak. So I said, thank you for your interest, but I'm out. Og besluttede at lade havet ligge lidt. So then I decided to leave TGO, The Great Ocean, for a short amount of time. Which actually turned into be a longer amount of time, but that's a different story. Instead, I started a few small new projects. Instead, I started out doing bits and bobs, really small things, many didn't really become anything. Among quite a few of these, the outcome didn't become what I expected. Really, in the after so basically in the autumn of. 1990. Var jeg ved at løbe tør for inspiration? I was quite frankly running out of inspiration really, sort of getting a bit blank. Jeg kontaktede derfor musikeren John Beck, som jeg også blev gode venner med. I therefore contacted a Aarhus-based musician with the name John Beck, and by a strange coincidence, I also became rather good friends with him. For at høre om han ville medproducere noget af min musik? Nevertheless, I actually contacted him to ask him if he wanted to be behind the mixing desk. Mm and be a pair of extra years, really on some of the music I was recording at the time. And he actually said yes. And it showed you to be a good investment. For John is a very talented man. And I'm so so happy for this and became quite a good investment because Mr. Beck is a rather talented man. The 20th Once in a blue moon Mixed and mastered John and I Mr. Beck and I uh, was mixing and actually also mastering. Alle de brugbare brudstykker af musik, som jeg havde arbejdet på siden mit værk hated. All the useful pieces of the music that I had been recording and worked with, ever since I gave up or left behind TGO, The Great Ocean. Right, so now where you understand Danish, I would like to play for you every single radio interview that was done with me between the time when this letter was written and somewhere at the end of the 90s. When I say every single one, it, I'm over-exaggerating because I'm not sure I have every single one. But every single one I have on tapes, etc., etc. Some of them appears on uh, on on cassette tapes. Some of them appears on reel to Reel. We're gonna play all of them. I used to keep a written record of everything I had done, but I decided to burn most of them. This is the last one. I I think it was terrible that you could read everything I had done. <coughs> Børneradio. Børne Børne Børne Børne hey, hey, hey. An interview with Goodie Pal and the real story about the fake pole recording. Avantgarde betyder jo præcis bare, at man er foran andre og jeg vil påstå, at øh, jeg ikke er foran andre fordi jeg tror ikke, at andre følger efter mig. Så på den måde kan jeg vel ikke være forud for min tid. Det er eksperimenterende, meget personligt og helt specielt, men det er ikke avantgarde. For avantgarde betyder foretrop, og Christian Wester alias Goodyper opfatter ikke sig selv som foregangsmand for en ny form for elektronisk musik. Alligevel adskiller goody sig på mange måder fra andre danske elektroniske musikere. Ikke alene er goody musik noget for sig. Han har også valgt at lade det meste af sin musik udkomme i udlandet. Blandt andet på det lille Manchester-selskab, BVM, som udgiver hans goody En goody er en led 7-tommer-single med en rød label, som pakkes i en klar plastpose med en lille papir, men tilbage til goody-pads afvisning af, at han er avantgarde. Jeg tror ikke, der er nogen, der kommer efter mig og gå ind i fodspor. Jeg tror ikke, at danner skole på nogen måde. Altså hvis man skal snakke om Hermann altså eller kontemporere ting og sager, så tror jeg, meget mere af det. så kan du se meget mere af det, f.eks. Brisbane Sound i Berlin har dannet en skole, eller måske Sonic har gået ind og dannet en skole. Altså så på den måde har de måske været mere forkæmper for noget i en un-elektronisk tidsal. Men jeg anser ikke mig selv som jeg er værende af vanguard, jeg anser mig selv som værende eksperimenterende, men eksperimenterende er igen også et, øh, et øh, ja, hvad hedder det, et, øh, et fiktivt begreb i det, at hvis du, altså du skal, kan kun være eksperimenterende ud fra din egen, øh, hvad hedder det, øh, ja hvis du for eksempel er bluesmusikker, og pludselig får lyst til at spille på måden her, så ikke fermenterer du indenfor dit eget felt, og jeg ikke inden for. indenfor i mit felt, kan man sige. Men derfor er min eksperimentering, eller grader eksperimentering, jo ikke større end plus en udsignelse. I det, at, at eksperimentering betyder vel bare at udfordre sig selv? Selvom det at eksperimentere for Christian blot handler om at udfordre sig selv, udfordrer han i som sig selv mere konsekvent end de fleste. For eksempel, når han se inspireret af klassiske kompositioner, til at arbejde med forskellige kompositionsregler, som i nummerne My Robotic Skills Have Failed og Everything Has Failed. Her er OVL-musikken bygget symmetrisk op omkring klaviatur midtpunkt, det som Christian Vester kalder OVL-punktet. I flere af de nummer, du nævnte der, og jeg har altså hele tiden lavet en spejling omkring OVL-punkt, eller dronen, som man sådan kan sige. Så hvis du for eksempel tager et så hvis du for eller hvis du bevæger dig faktisk væk fra, hvis du så eller, der, er faktisk, der er to modeller. Der er den, hvor du helt tiden bevæger dig væk fra, eller den, hvor du bevæger øh, eller den, hvor du har en, ja, en spejllinje, hvor du så spejler omkring. Og igen. Øh, Og det er det, der det altså, jeg var med en meget idé. men det er jo gjort to gange før, øh, øh, på sådan en kære, for eksempel, så det er jo ikke mere end det, men øh, han har ikke lavet en syv tomme på IVM, så, så jeg, jeg har øh, tilgivet den vej rundt. hvordan Christian Vester anvender klassiske kompositionsregler er nummeret Two Pianos Plus Clicks Plus Strings mere inspireret af den klassiske musik. Mere specifikt er den moderne klassiske komponist Pelle Gudmundsen Holmgrens Symfoni Antifoni. Ikke desto mindre illustrerer Two Pianos Plus Clicks Plus Strings meget godt den idérigdom der er kendetegnende for Christian Vester. Altså det startede også min ide. Jeg vi er meget, meget stor Pellegosen Holgrens fan. Altså, han er en af de største komponister, vi har hjemme. Men, øhm, da jeg, ja, da jeg startede på det nummer, der var det jo ikke for, fordi, jeg ville gå ind og ribbe Pellegosen Holgren på nogen måde. Der øh, har jeg hørt hans uh, symfoni, antisyfoni, som faktisk er optaget af Danmarks Radio øh, en gang for, ja, det vil han starte. Lidt og 10 siden at den indspil, Og der gik jeg så øh, Inde midt i øh, Symfoni og Der brækker det hele ned Og der, øh, og der er der En lille øh, klavier tema, Som så bygger op Og så kommer den op Og kører igen Med hele orkestret Og øh, Det synes jeg kunne være sjovt At klippe Hver enkelt tone ud Af, af Hvad hedder det øh, Af det lille stykke Og så Og mange siger det Så jeg har faktisk siddet Det var frygteligt arbejde. Jeg klippet hver enkelt lille toner og så byttet dem rundt til noget, som jeg synes er sjovt. Det er så mere eller mindre øh, tilfældigt opsat. Jeg har mig lidt ind, at jeg arbejder ud for et sådan en tonefilter, som Pille og også har råd med. Men det gjorde jeg ikke helt. Så det er mere eller mindre fri improvisation. Men det kan man jo ikke kalde det efter, som at det er to frygtelig lang tid sig klippe sammen, men det er i hvert fald. Mm. Det er ikke lige, det er, det er. med forskellige teknikker og kompositionsregler arbejder Christian Lester meget bevidst med det digitale maskineri, som han anvender i sin musik. Og for ham er det netop ved at tage de digitale medier alvorligt, at Goodyperler adskiller sig fra de fleste andre elektroniske musikere. Jo, hvis man skal fremhøre Goodyperler frem for, for, for så meget andet musik, så ser jeg mig selv mere som... Øh, jeg prøver helt tiden på at tage... Medierne, så jeg medierne seriøst. Hvis jeg fx laver musik for Commodore 64 eller for sampler eller et eller andet, så bliver, så, så, så, så bliver jeg nødt til at forstå, hvad et sample er, eller hvad, en, hvad jeg gør at min Commodore 64, eller hvorfor jeg gør de ting, jeg gør. Altså i, i dag er, så sidder mange folk med en, med en computer, der, der i virkeligheden kan afvikle meget større ting, end det, de bruger den til. Og det er jo en, en sjov tanke, at... Øh, at øh, at udviklingen har taget den, den drejning, at uh, i dag, hvis du, altså, hvis du går ud og køber dig en, uh, en Magentoys og sætter dig op med et uh, ganske normalt base program eller en PC for den til skyld, så sidder du med en, en enorm kraftfuld computer mellem hænderne, og bruger den i virkeligheden langt eller af mig, de fleste gør, til at sidde og lave et, uh, et standard-rocknummer, på nogle riffs, eller måske endnu hver dag. Et teknologi, hvor, hvor, hvor du har et, et flow. Øh, og der bruger du ikke kun computeren. Øh, altså meget af det, computeren lyder. Det synes jeg er kendetegnende for de fleste muligheder. Og der vil jeg prøve at påstå, at jeg så altså, som har prøver at sætte mit musikalske. Øh, øh, eller mit forbrug ned til mit musikalske behov. Det er dog ikke kun det rent tekniske og kompositoriske. Der er også fra andre danske elektroniske musikere. Han udgiver 7-tommer-senkel og limited editions. Og selvom han har udgivet musik i Danmark på Thomas Knacks' selskab Hobby Industries, udgives hovedparten af Goody musik i udlandet på selskaber som District 6 og Fat Cat. Hans Goodie udkommer i 300-500 eksemplarer på det lille Manchester selskab i For selvom Goody og de andre musikere, som han inviterer til at deltage på Goody har appellerer til til 500 mennesker globalt, Går der ikke mere end 30-40 eksempel, der er en god ja, de bag det drejer sig om at få sin musik ud på de, på de steder, hvor, den, hvor publikum for den slags musik findes. Det går ud på, at hvis du, øh, altså hvis du laver musik, som som, som kun appellerer for 300 mennesker i hele verden, så er det jo ret sandsynligt, at de 300 mennesker ikke bor i Danmark. Men dermed ikke sagt, at øh, men altså, jeg har da også udgivet masser i Danmark. Og blandt andet hoppilladerne er jo et godt eksempel på, at, øh, at det ikke kan altså gøre musik i, øh, i Danmark. Og når de så kun kommer i et trækket eksempel, så er det, det udtryk for et skøn over hvor andre interesserer. Både år, både år. Men hvordan kom Christian Bester i kontakt med BVM? Det gjorde jeg jo igennem, det i London, dengang et sted var en butik hvor jeg øhm, mødte hvad, og det øh, øh, Dave Howe som syntes jeg skulle tage kontakt med VM og det har jeg altså kendt i lang tid og øh, ja, så kontaktede de mig fra hverandre så og hørte om jeg ikke var interesseret i at udgive øh, den her serie som skulle hedde Budi Bang og det er jo ikke Dave Howe, men... hvad er, øh, på og han er fjertet, Gælder, det? han har labelbos på fatkant eller også ikke det er han ved at blive stille Han på det tidspunkt var bar, han bare, at han knækte rundt og gav et øh, fotokopieret blad, der hedder Opsæs i vejen. Nej, det, jeg ved sgu ikke, hvor meget han har, har hørt af min musik på det tidspunkt. Der var nogle bondover, siden de syntes det var meget sjovt, tror jeg. Men det er... Hvorfor sige det, tror jeg? Hvorfor sige det? Altså, jeg tog op, øh, der. Jeg boede i Jylland, da jeg første gang ringede til... Øh, eller, jeg sendte så. Altså, nej. Og her ender interviewet så med en masse forskellige relationer, som selv Christian Wester ikke helt kan styr på. Men som han selv siger, er det vigtigste ikke, at musikken er obskur eller den dens veje er Det vigtigste er, at musikken falder i en af de to kategorier, som Christian Wester opererer med. God musik og sjov musik. Det vil sige musik, som holder, og musik, som overrasker. Om god i musik er god og holdbar, betyder hun lise. Men at den overrasker, der ingen tvivl om, og indtil videre er det nok. I hvert fald for dem, der investerer tid og penge i opspor i hans udgivelser. Det var Flemming Binderup, som havde snakket med Goody Pal, og musikken, du hørte undervejs, den stammer fra Goody Pals, Goody Bags, som du nok vel en temmelig velassorteret pladebutik for at få fat i. Glædelig jul. P3. Det man hører er man selv. Og nu den falske poll. And now it is time to listen to the fake poll. Recording. Som man uh, kunne høre her i løbet af indslaget, så synes jeg Paris' søgnet en uh, timelit vel assorteret også så ret obskur pladesamling. Og Beat har faktisk uh, haft fingrene i som jeg lavede tidligere, så kan du nemlig få et eksempel på den 12 fra selskabet Fat Cat, som de ikke selv er vanvittigt stolte af. Det er jo sådan, at Fat Cat kører den her serie med 12 med forskellige kunstnere, og en af de kunstnere, de der havde om at donere et par numre, det var tyske. På. De fik så datt bold med noget, der godt kunne være på numre, selvom titlerne var måske lidt sige. Fat Cat, de trykte i hvert fald straks 200 uge eksemplarer. En stykke senere, så hørte de, at den stil, at ham der er på, var noget for, tørren, for Han havde altså ikke sendt noget som helst musik til Fat Cat. Det viser sig, at Red Cat undersøgte scenen, at det hele var en slags practical joke, og øhm, man minder ended, det med at de folk, der bag Google Pauls engelske glædeselskaber, altså med hjemme, så var Red Cat nogle bønder og udgivet sig for at være på. Og når er altså stemmeligheder, så bliver blevet trukket tilbage, og øhm, der findes nu kun ganske få eksemplarer men øh, nu kan du i hvert fald have dig i øjnene, den danske med nummer, der enten lyder hvilken de eller også. Hi Jake. Og, og, og så lige en indskudt bemærkning DJ audio svar nummer 18 er et interview med maleren og digteren Jørn Røn. Han er vanvittig god. Oh I, I, I'm sorry. I probably don't need to translate that which is me um, saying a, a wee bit of inf information about uh, a painter and a poet I like. but uh, that's a completely different uh, yeah it's off topic. Anyway, let's move on. Let's go far back in time and then uh, let's listen to uh, Universitätsradioen Ja, her er det så to af mine meget gode venner, er Mikkel Vox, der senere blev min elev, og derefter stak mig på det jyske musikkonservatorium, altså Dian Dansk Institut for Elektroakustisk Musik, ja, hvem havde troet det? Og så Ole Skrødder, som jeg også holder meget af, og som har boet i en lejlighed, jeg har haft i ganske mange år. Øhm, og har haft lidt problemer med betale huslejen. Faktisk PT har en øh, kæmpe stor problemer med betale huslejen. Øh, Ole, hvis du hører det her, så skylder du en masse penge. Jeg håber, at vi finder ud af det. Anyway, lad os fortsætte her med, med, med øhm, at lytte på det her. Og det er altså Universitetsradion. Jeg siger så mange pinlige ting i dette indslag. Jeg siger så mange så mange pinlige ting, at jeg bliver nødt til at, at bippe det lidt ud. Jeg har vandt at bippe det ud med øhm, nogle lydsekvenser, jeg har af øh, Jesper Ranum. Manden der lavet jingle til det danske lyggejule og det det er lydsekvenser hvor han på forskellige vis siger Take Me to the Max på forskellige meget øh, hvad kan man sige, øh, tv teatralske måder og de hvis jeg siger noget pinligt, så er det her afspejler en sådan sekvens Børne, børne Radio hey, hey. på betragt. Ja, and, uh, for the English listeners, I would say, um, or the English speaking listeners, I would say By now you probably do understand Danish and I uh, <laughs> maybe I don't need to translate this for you. However, you probably Nah! Listen, let's just pass this one. Let's just pass it. All right? Thank you. Communication from Starfleet. They have reported a disturbance in a neutral zone. Of what nature? Radio activity sir. There's no information who was involved. Now approaching the neutral zone. Universitetsradio. Now oh, there's a name we haven't heard for a while. Laforge. Take us in a little closer. Isaac. Universitetsradio. 55.5 megahertz. We are receiving. The signal is strong. Hey, sharp everyone. Det er skrevet af Gudipal, som vi besøger i dag, og resten af programmet skal vi udelukkende høre Gudipal musik. Så god aften. God aften. Det er ganske jeg yeah, i Aarhus, i lille... Det bliver er en af disse Det se på min liste, at de er ældre numre de er meget lange, mens de nyere er tit korte. For eksempel de fire numre, der er på, på Edward Davenport's Danish, de er meget korte. Øhm, det, det, har ikke helt, øhm, det har ikke helt noget at sige, at jeg har altid lavet karakteristisk korte numre. Men øh, øh, det ved jeg ikke. Måske så, så sover jeg mere i timen, da jeg var, da jeg var yngre. Jeg ved det ikke. ikke. Det er ja. på grund af en helt ny måde at arbejde på. Ikke specielt. Nej, det er det. Det synes jeg bestemt ikke det. Øh, du må også tænke på mange af de nummerne for du i Favantog pladerne i virkeligheden på samme tid som for eksempel det her nummer, eller Okay. Andet. Så. Nej, okay. Så det var en, en, en forkert i agtalin, Måske. Men det næste, vi skal høre, det er et kongenummer, du har lavet. Og hvordan laver man et kongenummer, når man ikke er kong? Øhm, man laver jo en nummer for Kong, kan man sige Kong er jo uh, DJ, og uh, Han ved ikke helt, hvordan man trykker på knapperne Men han har masser af gode ideer Og så uh, Er han jo i og med <trykkerne> Så er det jo meget naturligt, at det er meget der skal bruge for knapper for ham <trykkerne> Så det bliver, når vi har været sammen Bliver det lidt sådan noget så Dans, dans, klubmusik Prøv at høre det Nu skal vi høre et last minute Fra en Multiplex CD Det <tryk> it to the back? <laughs> to the back? tro lo Det vi skal høre nu. Det er noget rigtig par det, det er noget godt i for Tudy Tracks. Det er Take-Two. Den findes i flere versioner. Hvor mange versioner har det? Øhm, jeg tror, den findes i fire indtil videre. Øh, jeg bliver ved med at finde nye versioner, som jeg havde indspillet, som jeg ikke kunne huske at have indspillet. Og det kan også være, at jeg måske laver et par nye versioner stadigvæk. Så øh, måske ender vi op på en 8-9 stykker til sidst. Hvad er forskellen for den? Øhm, ja, forskellen på 1'eren og 2'eren er, er ret... Øh, ret øh, de ja hvad hedder det, i øjenfaldene. Men øh, forskellen på 1. På og 3. er egentlig ikke her i øjenfaldene. Og 1. og 4. lyder faktisk fuldstændig identiske, så øhm. Men der er i hvert fald mange takes. Det er det take-tid. 1'eren har lavet sig med Per Højer. Øh. Ja det, det rigtige, Per Højer er en ene ord. De står her. Ja. Og programmerer lidt Det er nu ikke for toren Fordi at, øh, der var han øh, Ja der var han ikke til. Jeg kan ikke huske han det Men han er jo altid omkring Arbejder du tit sammen med andre? Øh Jeg arbejder tit sammen med Peter Højre Han er min øh. er Ja øh, Ellers arbejder jeg jo nogle gange sammen med Mr. Kong Og Næh Ellers ikke så meget jeg prøver mig ikke rigtig op. Men det gjorde du gør <coughs> du færdig tid. <coughs> jeg har lavet en det sammen med forskellige folk. Det er Det er ikke noget, jeg, jeg har planer om, at det skal slutte. Men jeg prøver mig bare ikke så meget, men jeg synes, det er helt bad. At, at det fungerer. Men når det fungerer, er det jo fedt. Lad os her. Vi skal til at høre noget det er noget elgammelt Goodie -power. Hvor gammel er det? Mm. Øhm, jeg kan faktisk lige huske det Det er indspillet øh, live Ved en, øh, et forsøg i år Der hedder Metafonia Som var øh, Som var en Ja, en øh, serie Hold Hold Hvordan kan Det spille Øhm Spillet Sådan noget men det er i hvert fald anderledes end på dit så. Ja, så alligevel ikke. Øh, jeg kan nu godt finde bindelighed mellem de to ting. Øh, altså, det er jo. Det er jo computermusik her. Altså. Hvad har du brugt ud, Stij, når du har lavet det her nummer, og vi hører nu hest, hestedakteren? Øhm. Der er jeg brugt rigtig meget, at jeg tager legnet mig af med jeg ja, er simpelthen så meget, hvis de har med på scenen, jeg Og øhm, så kører de alt sammen Dem hinanden. Og hinanden. Det er sådan et, et hvad kan man tage? Det tror jeg nok, det er en sin sprog, der hedder Værk for var Reallød. Øhm... Kan I gøre et fuld jeg ved ikke, om det er sådan. Kan øhm. Mens til gør jeg sig klar til at spille leje, så skal vi høre et andet gammelt Goodypal nummer. Kan I gå i Så får vi vist ikke mere for den 25 år. Men nu skal vi høre Goodie Power Live. Du har taget dine sampler med. Uh, ja, jeg har taget et lille setup med hæng. Uh, fordi at du spurgte dig med, at vi komme ind og spille lidt live. Det bliver sådan set godt. Um, det første vi skal høre, det bliver uh, et Svin og dyreforsøg. Og jeg har lavet sammen, som hedder Hot Hotdog. Og det vi skal høre, det er sådan set mit remix af det track. Um, så det bliver... Uh Ja, det. KAN laks? Og det bliver en live version det er Remix Så kan man simpelthen sidde og høre, jeg spiller live her i studiet øh, vi skal lige have banket mig ind, så vi prøver lige Ja, og der er simpelthen noget igennem Godt, så vil jeg simpelthen sætte mig over til min sampler og spille live Direkte like her, på hvad der er, universitets Jo, sådan okay. But I really thought It hot dog her i et Gudipal Remix live, og øh, jamen jeg skal lige lave den, det sker der med Men så kommer der nummer også live, og mens vi venter på det, så øh, så venter vi. Men så er vi der. Hvordan? Mange tak. Det var rigtig fint. Hvordan foregår det, når du spiller live? Hvad har hvad du gør? Øh, herinde i hjerten har jeg bare haft en sampler med, så der er patterns og jeg har skruet lidt på nogle filtre. Men øh, det er jo meget forskelligt. Normalt har jeg øh, en computer ude, der står over der er nogle modulationer over de ting, jeg laver. og så har jeg Generelt øh, to rhythmabokse, og øh, jeg er lidt af hvert med. Øh, så det er sådan, det er mit setup, når jeg er ude. Vaks. Der skal jeg bare bruge lidt. Der lige kunne sige lidt lyd. Så øh, det blev bare sænkt om. Det blev meget skrabet goodiepads setup. Ja. Man kunne godt høre, hvad det var. Så sådan er det. Men nu tror jeg, vi skal høre noget, der ikke er særlig skrabet. Det er nemlig øh, et gammelt. Gulipærstøget og skrækin musik, som er Take me too long at de gode damer. Take me too long at. Jamen lad os prøve at høre. Det. Er det noget der er udgivet eller det findes faktisk fra min første demo øh, fra min første demo? Take me too long at. Prøv at det. Det næste, vi skal høre, det er et TSH Remake. Og hvem er T.S. og hvad har du med ham at gøre? T.S. han er, øh, er stakartonist og Big Band-leder. Øh, og så er han også forfatter. Øh, og det er en af mine meget, meget gode venner. Og han har øh, sit Big Band, der hedder Danny T.S. han And his great Monko Og øh, da han skulle udgive sin tredje CD med Big Band'et, der spurgte han mig, om jeg ville lægge en Remix CD med. Nuts. Det ville jeg gøre, og øhm, så har jeg remixet nogle numre, og lavet dem om til nogle gullipalm numre. Fordi jeg ved ikke, om der er så meget af det. Me jeg synes, det er en nummer. Hvad er til Øh... Det ved jeg ikke. Cool. Mm. du kan jo prøve at høre det. Nu slutter vores goodiepader aften snart. Ja, så er jeg hjem i seng. Men vi slutter af med et nummer fra Julesingle, du har lavet med Bjørn Svig. Ja. Og det er et nummer, som du har lavet alene, eller I har lavet sammen. Det er et nummer. Det er Prima Candy. Ja. Så jeg vil sige tak, fordi måtte komme. Vi er rigtig glade, for at du vil komme. Krik i Godnat, so så godt. Ja, prima candy. Alexander, kan du sige Universitetsradioen 95,5 MHz? Nej, Alexander. Hør nu efter mor. Universitetsradioen 95,5 MHz. Nej, altså Alexander. Universitetsradioen 95,5 MHz. hørt et interview af Mikkel Vox med undertegnet, når Ole Skrødder i teknikken. Lad os da høre et, et par stykker af Mikkel Vox's tidlige musik. Absolutely fantastisk. Okay, så so while have been listening to an interview uh, conducted by Mikkel Vox um, uh, with me and uh, Ole Skrødder at The Technics, um, let's listen to a bit of uh, music by Mikkel Vox. Absolutely fantastic music. Uh, this is some early pieces. I'm going to play them for you. I hope he doesn't mind too much. None of them has, as far as I know, uh, been released, so this might very well be the first time you ever hear them. Mikkel Vox. Musikstöcke nummer ett. Placerede placeret audio dropouts. Disse er placeret, når undertagningen siger noget, der er for pinligt til at vi kan holde ud at lytte på det. Goodyper, gulanden, den 12. i 6. 1998. Goodyper i gulanden, den 12. i 6. 1900. Goody pal in a radio program called Ulan which would mean um, developing country which would be a, a place where um, modern music would develop and, and, and modern culture would develop um, on the national um, Danish radio <laughs> come on it's super cheesy however um, this recording is um, made the 12th of June. 1998 the 12th of June 1998 Welcome to Fredagsudgaven bland blandt fra vores elektroniske kulturmediam OK is it could you call by next team -hmm. and hip hop might DJ noise der viser hvad han kan med etablerede spillere og en ordentligt stærkt menuglad vi lægger ud med Demcharts, der for et år siden lavede en hyldest til brasiliansk fodbold. Det var ikke måde en grebe. Nu er Demcharts så parat med en ny hyldest her i 1998. Den her gang heldes det spillere på Mario fra Brasilien, der desværre ikke er med til VM på grund af en muskelskade. så det kom med til BM. Men ham her manden bag det efter, som virkelig hedder Jason Rooking, han skuer fodboldænsker, og det er altså derfor, han laver de her mønster til forskellige fodboldspillere og til spillet i sin helhed. Han bliver ofte udropet som den første, der har lavet trip-hop, for allerede i 80'erne lavede han musik med sløve rytmer og skrattende og hakkende lyde. Det er det, der senere kan kende, og bliver kendt, kaldt for trip-hop. Men ja, nogle DJ'er synes dengang, at hans musik var for langsom, og derfor valgte de at spille i på 45 omdrejninger, i stedet for 33 omdrejninger. Og dermed så hævder han, at han også opfandt jungle. Her er det menne DJ'er, der kalder sig Omgårds efternavn, og her er det nummeret 1. Det var DJ Unrock, og nu er OPA kommet i studiet, og OPA det er dansk ekspert for alt, og næsten elektronisk musik, i hvert fald han drejer sig, jump ud og jump bass og ebligt og dub og så videre. OPA, du er ikke alene i dag, du har en gæst med. Jeg har selvfølgelig mistet Goodiepav i studiet, direkte fra Jylland, da han kom indenfor. Og hvem øh, kommer til dig? Nej. Christian hedder han normalt, og øh, Christian Goodiepav Vester, han øh, arrangerer arrangement i uh, den anden medprogram i København. Ja. Og, øh, hvad er det der, er, der skal ske der? Fordi det lyder rigtig mystisk. Øh, der er lige nogle af mine venner over at spille. Der kommer flere øh, BVM-celler fra Manchester. Der kommer Dale Håben fra FanCat. Og der kommer øh, Skagel 807, featuring dyreforsøg, spiller man Snarf. Og så kommer der øh, Ike Kuyster. Så sidst man ikke mæske, kommer der også guligværende selv. Og så kommer der nogle nu i det i dag, så kommer der Thomas Brinkmann op fra Køben, studieregningsreaction, lege, første Nu så du også en masse navne af, som O.P. sikkert kender, men jeg kender ikke så meget. af yeah, er musik? Ja, det ved jeg det Nej, det er, fantastisk. det er ekmenterende, musik. Men du ser dyreforsøg, de det er der ikke til. Nej, men det er så sammen med I for musik, og når sammen med mig, så er de også lidt mere til, så det er ikke og Øh... Jeg tror, jeg men der er ikke særlig mange af de her navne, der faktisk har været i København eller Danmark før og, og, og Så det må jo være første gang, at du får for sammen det her. Ja, jeg har mød op i Det er ikke til i dag bare at gøre folk, jeg kender. Så det er derfor, jeg ved ikke, det derfor. Jeg kender ikke nogen, der er tilkendt, så jeg har været men, men, man kan sige at øh, den no, som cat, det går igen, hvis man interesserer sig for, for elektronisk musik. Og, øhm, og før tiden, der kunne man tage til London og gå ned i FATCAT i en pladebutik. Og øh, så kunne man få alt inden for, for elektronisk musik. Men i dag, der fungerer faktisk kun som, øh, som pladeskab. Jamen, øh, det grund af, at øh, grund til de har er, at øh, jeg selv engang gik i en FATCAT, og fandt en snak med og løb, løb mere. og økonomiere øh, øh, øh, dem. Og nu at der så udgiver øh, nogle af så derfor spiser vi også om spil. Der er en rundhandsstofnæst. Men, øh, men du skal faktisk ud på Fankat selv i løbet af det uh, Jeg udkaber på Fankat omkring øh, september med en øh, torre, øh, som i virkeligheden har 51 51.000. Så det er mere et øh, miniatum, men det er en, en maxi Ja, yeah, men den kommer til at gå til en maxi 7, øh, hvor, øh, hvor der er samlet slukker, og jeg har været de, de sidste to. år. YouTube også er det, man have på på det her? Måske. Måske så skulle vi øh, rent faktisk køre ind på Hvad kan er og hvad det er du har givet til, til fadkald Lad os øh, prøve at tjekke lidt nogle Hvad hedder Alligator? Og er øh, cutter af øh, Den gamle Mike McDonald's Kipf Hvor øh, jeg synes, så sidder og spiller sindssygt Og øh, hvordan skal du have stedet tiden, den har i øjeblikket Jeg ved ikke om den er men øh, der er den kider. Det vil sige, at du skal have for ja, mig det er meget Det det er det. kan være lidt at man prøver, at man Måske. Man har Fordi det er faktisk kun en mand, som, som, som også har lavet noget til, til fatcat. Og hvad laver du, når du ikke laver, laver de her ting til fatcat eller, eller musik til, til plader? De nu producerer jeg, at vi skal sammen med Peter, Så skal er så et indlægge navnsigt liv. Men bliver det så rigtig elektronisk musik, eller? er det var meget mere end en år. Der var på den franske Nu er jeg også ikke på første plad, men jeg har haft mere sige på den nye plads. Og vi er startet med at lave alt track, kick track og ting og singer. Så det giver meget mere. Jeg tror også, det skal og en, ja. en stor hype til den Det er ganske smukt. Men nu sidder jeg og hører den musik, som vi sidder og spiller, og det ligger meget fra, er fra det her skamlende dyreforsøgunivers. Kan man blande sådan noget overskammelig rockmusik med, med sådan noget blød elektronisk musik til det, du laver ser jeg ikke... Øh... Det er helt og jeg ser øh, heller ikke ud til Jeg ser, det, det fungerer fint sammen. Altså, øh, alt har for at det, det, det, det, det, det, det, det, det, det Og det synes jeg, det hænger fint sammen. Så kan jeg godt give den måde, fordi... Men jeg er også Kan okay. Det er faktisk uh, den Rundled uh, engine, som fancat er under med, som har, som, uh, har flyttet mig til at lave små luse til sådan en blækstændig deltid. Under den nye propronere, uh, som er kastændig, som vi kan lukke op på. Og der er sådan en masse luse op sammen med akvaret, uh, der er stasis, det er det eneste, som også er ufærdeligt, og som, som er en fantastisk mange musikere, og så meget. Og det, det er altså igen en masse små, øh, ikke i navnet for at få den enige lyder, mm. men det er altså store vildretimerede øh, mere, elektroniske musikere, som vi har hørt omtalt der. Men, men, men, men hvordan får man, øh, får man allerede musikere til så lave en tvivl til Sony? Jo, men øh, det får man jo bare ved, at man bliver ringet om og bliver spurgt, øh, om man vil dele det. Jeg tror, det er, at de vi det er sådan passer computer, som er PC, I, en, en computer Kom det med på spillene? Jeg har en Playstation, så kan jeg spille. som Playstation har startet, om okay. om kan øh, ære, har jeg tel, du med det her. Det hvor rigtig, altså. ja. man kan programmere som Playstation. Først har jeg så godt, vi bare design. Men det, jeg det har jeg siger, Playstation gør en rigtig, rigtig stærk skridt. Det siger, man kan gå ind og downloade det lyde, ja. eller hvad? Øh, til. Selv laver. Man Selvom kan man sætter det op på Zoom-Place, og så kommer man simpelthen bare i gang med at øhm, Og så har de nogle uh, playstation sætte, eller laver op i uh, playstation så putter du det på CD, uh, så der, der kommer sådan en slags her, ting i en som Okay. Og det er du altså delt af? Ja, men det gør at der kommer meget fjove rammer der ellers vil komme. Altså, an SUV, så anvite, du har jo kun 3-4 spil, om jeg engang måneder. En, og... Men det vil sige, du ved at er ikke mange mennesker, der vil bruge måske din lille computerspil det. Eller... Ja, eller... Jeg har ikke nogen ensomt, hvad der, der ikke kommer til at ske, men vi har bare lavet, fordi det er jo... det, Jeg har en Det er ikke første gang, jeg har lavet, lavet dem, på klakke musik, fordi jeg startede min karriere, men jeg sidder lige ved demo på min kommende Så jeg har lavet en del af så selvom du ikke er plejede og at komme bækker i verden, så er du alligevel tilbage, når du startede vejen, vi er på Ja, altså jeg har også brugt mit gamle på både mm. og på, på playstation Så måske så bevæger men, men, ja. mig. Men det er jo for mig om, at du har simpelthen tid til at sove, du laver ting døgnet rundt i er. Ja, nu er vi kommet hjem til Jylland, var færdig til at søge som og vi har også lavet nogle tracks til nogle andre ting, men jeg at jeg har der masser af en ting til at sove og ligge noget dag. Arrangerer du sådan en ting som på torsdag? Ja. Øh, ja, øh, det har jeg også har Men vil du se det er, som jeg siger i, øh, i det her arrangement? Øh, Dage, der vil været inde på den anden måde, hvor der vil en masse af en garde øh... Jeg ved faktisk, ikke hvor meget der kommer til at ske ind nu, men jeg ikke rigtig tjekket på Jeg ved, at Torsten Høgh og Ragnolson øh, har fremført nogle klaverværker, som jeg har hørt noget af, og som jeg synes er, er rigtig, rigtig fedt. Hvad der ellers kommer til at ske ind det er... Øh, jeg ved, jeg bare ikke kan kigge præcist, men, altså, øh, men, øh, men, øh, men altså, det er jo nede i det Festival, men kun ikke internationale Rigsbørn som Men Men altså, det har jeg træder selvfølgelig udenfor, men det er, er en del af det. Så, jeg, man sige, det det. Tror, man det, så man kan sige, at det er det, jeg del af det, hvis man kan okay. sige Skal vi høre noget musik, der vil jeg tage et musik, så, så det er det, der er en med, med det, man nu skal kunne øh, et opmærk om på, på torsdag i den anden af Rødt i København. No. Det er en gruppe, der kalder sig for Gersko her, men øh, normalt så kalder de så for Tækker. Eller det er en del af det, der er med i, i det her projekt, og tækker, på man åbne sidste fredag i en fantastisk koncert på Viga, hvor siger. Så har vi hørt guest.com, og øh, det er et nummer, som ligger på en, øh, jeg kan sige, en opsamling fra et talskabelses gale, og de ligger lidt i forlængelse af nogle af de her mennesker og selskaber, som, som du har nævnt. Skal man, skal man tage en på den anden over der på torsdag og øh, regne med måske en fest, eller skal man tage det som en koncertoplevelse eller noget? Så man skal tage som en koncertoplevelse. Øh, man skal tage musik på, hvor musikken fungerer på. Og Hvad er det for, for at du kommer der var med et halvt år, så kommer de til at sidde ned. Øh, det er faktisk over halvdelen. Øhm, det måske ikke. Hvis jeg ikke er dig til at tale med proformen, så kan man også høre det der med, at man siger, at man skal sidde ned til proxerne, det forstår jeg ikke? Ja, Det er man sidder sådan her ved. Og øhm, så kommer de til at foregå fra 9 til 12. Det vil sige, at man kan gå ind i den danske papil bagefter. Øhm, er det simpelthen gået i biografen, så man kommer ind og får så bare en brug oplevelse i stedet for? en? oplevelse. Det kan jeg godt sige. og vi kan godt sige, at det er jo til der for der pause så det bliver, det bliver et Det må jeg altså mere om på torsdag, når man kan gå på den anden over i København, og opleve Monipalle og alle hans vinder. Nu kan du opleve Monipalle, hvor han hans netop udsendte album. Vi ses, og tak i det Let's bring it a different date. Oh. Let's continue to a completely different date. Same radio station, though. Goody pal. in the so to it case som skulle ta at i Adriansk englænder Jeg skal jo tænke det er Du du om, at du skulle jo først lige før, har Og jeg har lige fundet adressen fra, Her på nettet, så det er gennemmelding, gik Altså, alle der sådan det er www.ibm.co.uk, Skal starte så jeg kendte fordi det var lidt langt. ikke c det r d sådan, so det kan så so, yeah. til som I ikke kan. Kan du ikke er, som han musik, du prøver der er Der er gået sammen. Det Jeg synes, det er godt, du også vil tage et øjeblik, hvor du vil have mig til sige, hej, de siger, det er ikke det, jeg men jeg har det hele, og så synes jeg, at de vil have til det. er så som, det er er så skal jeg bitte det der så har fået det så jeg må nå det der. Jeg der så også at snakke og Det er sgu frem. Øh, der var. Jeg tror jeg lige og man er jeg. er vi Jeg er har er Jeg det er er er det det det det det det det det er er Also, ähm dankeschön für das gute Og så bryder jeg lige ind her og øh, siger, at øh, jeg har faktisk en meget morsom optagelse fremkring øh, fra, fra, fra denne tid. Og det er et øh, der hos øh, vores pladselskab Mega Records smadrer vinduerne ved at kaste sten ind af dem. Øh, så mere øh, seriøse og stille var de nu heller ikke. Hvis man fangede dem på et øh, dårligt tidspunkt, så kunne de godt være det stilte fangende på et godt tidspunkt, så var der gang i gaden. Og her de er de altså gået ud til deres pladselskab og øh, kaster sten ind ad vinduet øh, til Mega Records og ringer og indtaler det på, mi, øh, på min telefonsvare på det tidspunkt, havde jeg en mobiltelefon. Lad os lige høre klippet her. Hej det er meget Boris. Vi står ved Mega. Og, øh, skal jeg skal det er du var. jeg Okay, Katja. Du er det store, store. Nu? Det var det. Ja, sikkert dog nogle løbler. Øh, fantastiske drenge. <laughs> øh, og og øh, ja, det var fantastisk det her. Øh, senere blev der alt, alt, alt, alt for lidt af det indhold. Altså til, til sidst blev det jo bare en omgang øh, voksen rock. Men øh, det er en helt anden historie. Så nu tilbage til interviewet, hvor Thomas Knack så spørger, Det er sådan at for det er det er det sidste tid, har lige, uh, og som hey, yeah. Actually, I været i med Christian Mester, så er hun kælder om lige som så har stået og startet med for Christian Mester, han har simpelthen at præsentere en ræske pædre af har Og det sidste, som Christian Mester er det det det er noget som de har været til at jeg ved ikke jeg har det Jeg er det er det der er lidt det Det er det det Og om Den fantastiske DJ Conrad i utrolig meget rumklang. næsten ikke til at høre, hvad der bliver sagt. The fabulous DJ Conrad in a whole lot of reverb. I didn't hit Og nu skal vi høre to herrer, der hygger sig, to herrer, to guttermand, der hygger sig, der fortæller om, hvor dejligt og utrolig hyggeligt og utroligt nu så lækkert det er at indspille denne hyggelige musik, som disse to herrer går og hygger med. Ja, vi kommer ind nu. Men det er nu ikke bare en ganske øh, denne mere sådan lidt mere snevret øh, teknomusik som de to herrer vil komme til at spille med. Af, nej, der de har meget mere med i godteposen. Så lyt med her, når Helene bevæger sig over til deres øh, laboratorium for at høre, hvad de to herrer har at byde på af julemusik. som sådan, ser lidt industriagtig ud. Der er sådan nogle uh, gule fliser på væggen, og så er der sådan noget stengulv. Og grunden til at jeg er i den her trappafgang, det er simpelthen fordi jeg er på vej op til um, Bjørn Svins studie, som ligger herude på Islands Brygge i København. Fordi Bjørn Svins og Christian Vester, som også kalder sig for The Goodie Pal, de har lige udsendt en, uh, en techno juleplade og i den anledning, der har de simpelthen inviteret mig til julestue i deres studie så jeg vil gå og finde deres studie nu Jeg kommer ind i sådan et, sådan et lagerrum øh, hvor der er alt muligt pf, mærkelige jeg tænker og jeg over det hele. Så går jeg hen til den lille dør, og jeg kan næsten høre mig frem, hvor der er en fin juleklokke, hængende øh, ned foran døren, og hvor der er masser af små sådan nogle kravlenæsser på døren. Og lad os se, om det ikke er herinde. Det er en fint studie. Jeg er at banke på. Hej. Hej. Tak fordi komme. Hvad er det, her gang i der? Det er sådan en CR78, sådan en trummaskine. Sådan en... Øh, nej, det hedder den sgu da ikke engang. Vi har CR5, fået den. CR5. Øh, den sidder vi og Den ser rimelig old school ud. Jeg tror faktisk ikke, den er så gammel igen, øh, men, øh, men den lyder ret gammel. Øh, jo. Det er sådan en gammel Roland, det er sådan en forløber til sådan nogle... Sådan nogle 606, TR-606, TR-808 og tr 99 og sådan noget, som der er sådan meget berømt inden for musik men øhm, nu, øhm, nu måtte vi altså lige have fat i og se at ja, det står på Computer rhythm. Ja, det gør. Fuck. Det er Hvad kan den her i forhold til, til de andre maskiner, du lige nævnte? Den, den har bare nogle lidt andre, den har en lidt anden lyd, sådan lidt mere plastik, så lyden er ret, ret, sådan ret dum, egentlig. Og så, øh, altså der, der er flere sådan nogle kongas på, øh, end, end der plejer at være, men det er jo bare, hvad man laver på den, tror jeg. Man kan ikke programmere den her, så den har kun sådan nogle pre-set rytmer, det er jo lidt en skam, eftersom man bliver jo lidt træt af at spille vals og disco og sådan noget hele tiden. Men den kan også spille check på Sådan. Så kan vi lige have tjekket. Ja. Sådan, ja. sådan her. Kan vi ikke skrue lidt op? Kan vi lidt op? Og så, lige, så kan vi lige Hej her. Så. den. Oh. Huh? Oh. væk. Oh. Og så, Hej han det? kan Se Det går i, ja. Men, øh, I har det jo også, jeg har jo også nogle øh, I har jo nogle juleplader, I skal spille for mig her til jeres lille julestue. Det er fordi, det, det, det, det er jul, øhm, og øh, så har vi nogle plader. Øh, dem vil vi gerne ja. spille. Den første plade, vi hører, det er, øhm, det er The Mixmasters. Det er faktisk en, en, en fyr, der hedder DJ Lelavadol. Sådan en gammel fyr som, øhm, som der er en gang i i 89, tror jeg, 90 eller sådan noget, lavede et hit, der hed Grand Piano. Og det er faktisk den, som vi vil spille. Jeg ved ikke rigtigt, om vi vil spille plug eller om vi vil spille Radio Edit. Men øhm... Vi tager Radio Edit. Tager vi radio edit? Okay, vi tager Radio Edit. det er altså simpelthen et nummer, der vil sætte rigtig gang i julen, tror du? Det er helt sikker på. Så lad os høre, hvor den lyder. Det er en, det er en dejlig, dejlig disco house -plade med de gode italienske traditioner for en masse samples og så en masse. <hugus> Lad sig den. Her. Vi har taget nogle småkager. Vi har taget sådan nogle med her. Uiii, Ui, er dejligt. Der er nogle filsbrødderne, ugenkager og sådan noget. Min mor har bakket kæverne og sendt dem faktisk, men de er ikke kommet frem i dag. Hun ringede i går og sagde, at de ville være kommet, så vi har købt nogen. De er snydt. Når man så ryger det ud på bordet? Jamen, de ser nok også gode ud, de her brunkager, synes jeg. Prøv lige at spade af. Men øhm, nu når vi sidder her og snolder, så vil jeg jo gerne lige høre, hvorfor jeg lavede den her julblad. Vi lavede den fordi at, øh, vi fik lyst til at lave en julepåde, og så grinede vi lidt af det og sagde, ja, hey, vi skal vi ikke lave en julepåde sådan. Noget. Og så gik øh, så mødte jeg Henrik Dallo fra BMG i Aarhus da hvor vi spilte med dyreforsøg, øh, og så sagde jeg til ham, at vi havde lavet en julepåde, som vi ikke havde lavet helt færdig på det tidspunkt. Og så sagde han, han ikke ville have den. Og så sagde han, jo, jeg lægger, jeg er ikke godt, og I får nogle penge for den og, mm -hmm, og sådan. Noget. Og øh, så da jeg kom hjem, så sagde jeg til bjørn, Hey, i stedet for at vi selv udgiver den her julebade eller laver det sjovt, skal vi ikke lave den fra BMG. Og det gjorde vi så, så alle numrene. Altså de er jo sådan præget af, at vi har haft det sjovt. Jeg tror ikke, der, tror ikke, vi kommer til at udgive en så glad plade igen, egentlig. Nej, for er den egentlig ikke mere præget af, at I har haft det sjovt, end den egentlig har præget af jul? Nej, det er noget pjat, fordi, at, øh, fordi man har det jo sjovt til juletid. Nej, der er masser af nisser og klokker og hvad ved jeg henover. Altså, øh, men det er rigtig nok, øh, at altså, øh, der er ikke så mange engle og, øh, og nisser. Men vi griner der som julemand. Bjørn griner som julemand på den. Og, øhm, og Christian, Vester. Christian Vester griner som en onde julenæsse. Der er altid en, der er altid en julenæs, der er. Der er en slem en. Der en slem. Hvis der er nogen måske betvivler, af, hvor meget jul, vi har lagt i julepladen, juleplade, skal den nok mere høres som en teknoplade, som der er god for teknofolk at høre, når man sidder og klipper julehjerter, og man sidder og, og hygger sig lidt med alt det der, der nu engang er jul. Og, og så er det sådan set det altså vi har jo ikke tænkt os at lave, lave sådan en forfuld jul øh, med en masse øh, Christmas songs som der allerede er lavet i nogle techno udgaver øh, det er jo slægt det, er jo slet, det har vi øh, det gider vi egentlig det, jo det kunne da godt være at vi gider men det vi er hvert altså ikke lige øh, det vi havde tænkt os at gøre så. men, men øh, det, er der, det er jo julenummer altså vi ser jo gerne at vi har spillet i år 2014 det, når, der, når der er også jul øhm, altså, vi ser jo gerne at folk danser rundt om det. Men hvad, hvad er jeres øh, forhold til julen? Altså, jeg, kan, jeg kan egentlig godt lide julen. Jeg synes, at, at den er dejlig og rar. Jeg, jeg må indrømme, at jeg har det nok ikke sådan med julen, at den er... Altså, det, er ikke så meget, øh, det er ikke så meget de enkelte bestanddele, som jeg synes er særlig fedt. Det er mere den der laid back, hygge. Der kommer ind over, men det er jo også igen måske noget, som jeg selv lægger i det. Øhm, så, så, så, så, så det er sådan nok lidt... Øh, det er jo nok lidt, hvad man lægger i det, og jeg ligger sådan meget sådan... en god gang hygge og risengrød, og det er rigtig varmt indenfor, og en gang kakao og hunekoldt udenfor, og man sidder inde og hygger sig, og de sorte aftener og alt det der. Øh, det er jul for mig, og... Øh, det, I hvert fald min indgangsvinkel til den her CD var, var derfor også, at de ting som jeg ville lave var, at de var sådan lidt mere bare hyggelige og, og rare. Og ikke så baseret på traditioner og klichéer og alt det der. Um, så, øh, så, så det er sådan set, hvad julen er for mig. Men øh, skal vi ikke høre en plade mere? Jo, det skal vi. Øh, og den plade det er øh, en fætter, der kalder sig Global Goon. Og øh, den kan ud. Uh, han har lavet en klade, mm. den kom sidste år ved juletid, og den er ja, ja. i hvert fald lidt julepadet for mig. Og det er track fra wow. den, der hedder Roller. Det er rigtig fint blad. Ja, den, den er jeg rigtig glad for. Det er faktisk en af mine yndlingsblade. Den kan jeg rigtig godt lide. Men Christian, der er måske ikke så mange, der kender dig. Der er nok flere, der kender Bjørn Svin. Kan, du, kan, kan du fortælle for lidt om hvad du har lavet før? Øh, I gamle dage, der, der spillede jeg computerspil. Og, og det var over i Jylland, over i Riskov, Og lavede nogle demoer sammen med, sammen med drengene derovre. Oh, det er også en lille klikke, der, der rendte rundt der, Og lavede computerspils demoer og sådan noget. Øhm, sådan noget med fraktal grafik, der den kommer ind over skærmen og så spillede noget musik i baggrunden og sådan noget, og sådan en bold, der drejer rundt og sådan noget. Det var, det, var meget, det, jeg, det var meget det, jeg lavede. Og det er jeg så sindssygt bare blevet ved med. Så er der ikke mere grafik på længere, nu er der kun lyder. Jamen vil du jeg synes faktisk, vi skal lade prøve at høre den øh, plade, du selv har lavet. Okay, det er på en optagningsplade fra Multiplex, øh, hvor jeg også har mit studie op. Jeg har to studier, to små dårlige studier, som jeg godt kan lide. Det eneste, der står på Multiplex, og det andet, der står hjemme i min kærestes soveværelse. Uh, så pakker jeg det sådan frem, når jeg sidder der og laver nogle ting. Uh, men det kan vi høre. Den er på en opsamlingsflade, der hedder Julie Trax 2, og den kommer her. Søm plade til. Vi skal høre en plade lige i to Vi skal høre en plade, som øhm, der øh, er blevet udgivet på øh, Henrik Buskes pladseskab, Helikopter Records. Og, øh, ja tak. Øhm, nå, men øh, det er i hvert fald et rigtig fint pladseskab, så et undergrundspladseskab, der sådan meget kører, den meget selvstændige stil. Og, øhm, og de gør ligesom det hele selv og sådan noget, og så er der sådan ligesom en flok, ja, jeg tror sådan nok, det er sådan en flok, gamle hippie og eller sådan noget, der har sat sig ned øhm, et sted nede på Falster, ned på i en eller anden hytte, og så har de simpelthen lavet en ny plade sammen, på sådan en 8-spors og, og bare sådan, bare for at hygge og øhm, det har de så gjort, og øh, der vil jeg godt spille noget for det, det er sådan meget sådan, jeg har egentlig ikke så meget for på sådan noget gammel 70'er. Men øhm, jeg synes, det lyder lidt som ja, sådan noget Ramsey Lewis og sådan noget. Det kan godt være, at der er nogen, der vil sige mig imod. Men øhm, jeg synes, det lyder lidt sådan. Men lad os prøve at høre, hvordan det lyder. Kan høre, det, vi det er en kanuk, der hedder Jacques Jambéry, som i øh, 1968 indspillede øh, en øh, plade, som hedder Amazing New Electronic Pop Sounds. Det hedder den ikke? Ja. Jo, det gør den da. Det ved jeg ikke. Okay, det skal vi i hvert fald høre. Øh, fordi at øh, det kan Bjørn, og jeg godt lide. Og nu har han fået et frygteligt revival her de sidste par år, hvor alle fald kørte det, men det er jo stadig god musik. Så, øh, vi skal lide en track for og det hører vi her. Så er Sang her, en dejlig musiker, virkelig kæmpe talent indenfor inden for hvad vi kan kalde Lejtos-musik i... 60'erne og øh, det var et nummer der hedder Porzopine Rock og øh, det varede 2 minutter og 14 sekunder Men øh, hvad er det, hvad er det, I synes er så, så fedt ved Jean-Jacques Paris? De melodierne er det, det hele øhm, så øhm, der er en helt speciel øhm, stemning over de ting, ham og så altså Ben Kingsley har lavet det er, øhm, det er rigtig god musik, det er enormt... Øhm, melodisk korrekt, samtidig med at, at det de prøver nogle ting af. Jeg synes egentlig, at, at mange af de ting, som, som han har lavet, han er den forgænger for, hvad man kan kalde, jingle musik i dag. Øhm, men det er bare på en, på en på et meget højt plan. Jeg vil sige, at sådan noget musik som det Jean Chapri, han laver, det er, det er sådan meget, øhm, det er nok lidt det, som Christian Vester og jeg, vi, vi er lidt ude i os, føler vi nok selv lidt. Øh, ikke at vi prøver at lave en kopi af, men den glæde, som der findes i musikken. Øh, den er meget lige den glæde, som jeg selv prøver at lave i det musik, som jeg render og laver. Og øh, jeg må også om den glæde, som jeg finder i meget af Christians musik, synes jeg, er meget lige den glæde, som jeg kan finde i chanceret på Rigs Musik. Man kan sige, at det er jo, altså det, det er jo lidt den der, den der tegneseriefasong, som... Som, som, som der gør det så, så happy, og som der gør det så glædeligt, som der gør det så, så spøjst, så sjovt og så på, på en eller anden måde også så uhøjtidligt. Okay, men øhm, vi kan jo ikke kun sidde og spille Jean-Jacques Paris, så hvad skal det næste nummer være? Øh, det næste nummer, det er øh, Mimimagic på Ødejl, som har lavet en øh, klade med sådan meget hyggelig musik. Det er faktisk øh, King, der har Ødejls kone, hvad ved jeg har i hvert fald to børn sammen, og jeg overbesøg ham, og der, når man ser ind, så tror man det, det er sådan en uh, mor fra, fra, uh, fra den skole, man går i, sådan til en af sin klassekammerater. Uh, en, en lille forsagt kvinde i cowboy-bukser, der kommer ind, hvis du en børn par ham. Hun har simpelthen lavet den her plade, og hun har også lavet nogle andre ting. Hun som sig Mimimagic, og uh, jeg synes, det er noget af det allerbedste, der er udgivet på Ødejl. Uh, og den på at høre, og den kommer her. Er du egentlig sådan en all-time favorite-plade, en slags øh, Bjørn S. Greatest hits, øh, hvad ved jeg, Bjørn Anbefaler Techno-plade? Puha, det ved jeg sgu egentlig ikke. Øhm, jeg tror nok, hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg nok ikke én plade, som jeg sådan kan sætte mig ned. Det er jo, så der skulle lige en uge, så kan man lide den ene helt vildt meget, og så kan man lige den anden helt vildt meget den anden uge, og sådan noget. Øh, ja. Jeg tror, at jeg vil den, som jeg lige, sådan lige for øjeblikket synes er den allervildeste teknoplade. Det er nok en plade med en fyr, der hedder Neil Larnstrom, op fra Edinburgh. Og det er faktisk sådan en lidt ældre selv, han har lavet. Ikke vildt gammel, men sådan, na, heller ikke helt ny. Uh, han er udgivet på det pladeselskab, der hedder Peace Frog. Og uh, tracket, det hedder Blame the Target. Og uh, pladen, det ligger på, hedder Inhabit the Machines. Og øh, den synes jeg bare, <laughs> de rykker skulle part track Øhm <laughs> um, Ja, yeah, i næste uge, yeah. der er det jo sikkert en anden Hvis jeg skal anbefale Hvis noget, skal anbefale så noget. må jeg jo nok bare sige, at jeg synes folk skal købe noget lignende larnstum Fordi ja, det er sgu god take, Den her måske ikke lige til at få fat i, men så kan I jo købe en anden Men her kommer i hvert fald BLAM THE TARGET! TARGET! <hier> Bjerne, mens vi hørte det her nummer, så sagde du, at der var en af hi øh, i det her nummer, så du var helt vild med, med den der hi-hat, og du vidste ikke, hvor man skulle gå fra vand i den her. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Det er, um, det er sådan en helt speciel hi-hat. Um, meget, uh, meget sådan en metallisk-agtig -ag hi-hat. Øh, den er rigtig fin En fyr, der hedder Todd Science fra Detroit, han bruger den utrolig meget i sådan noget meget skarpe, minimal, techno, han render og laver. Og også en fyr, der hedder Daniel Bell, som der render og laver noget med ham, der hedder Todd Science. han bruger den også utrolig meget. Og så er den altså lige brugt lige i det her, lille Armstrong track. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig, at den her Christian taler noget om, at den er fra en SP 1200 eller eller en drumulator. Øh, iolator Det er sådan, ja. Er der nogen, jeg vil sælge, så vil jeg godt købe den egentlig. Det er jo sådan, med, med trummaskiner, altså der, øh, på et tidspunkt så var der helt vildt mange, eller meget musik, man hørte i 90'erne og sådan noget. Er det sådan lidt en modeting? ting? Øh, at nu, nu er det den trommemaskine der er på måde. Der, der er sgu nok lidt mod i det. Øh, men, men altså, man kan, man, man kan sige, at det er mest for dem, som der... Ikke rigtig har andet og gå op i i musikken. Øhm, sådan nogle som Christian og kan jo godt bare noget, som vi nu engang synes er godt. Og både Christian og jeg har mange instrumenter, som der egentlig talt ikke er sønderlige, teknomodagtige, men som vi bare synes er sjove. Måske fordi, at de lyder vildt godt og kan en masse, en masse rigtige den kan lave den kan lave den syrede og den kan lave den vilde et eller andet og den kan lave den vilde bas, og den kan lave den vilde stryger og sådan noget. Men øh, tit så kan man egentlig også godt lide det instrument, bare fordi det lyder åndssvagt. Det er jo fedt, hvis ting lyder åndssvagt altså. Fordi ja, så er det sådan noget, og så lyder det vildt dårligt. Jeg kan personligt bedst lige uh, 707'eren, som uh, som uh, ja det er min yndlingsrydden bare. Hvorfor skal du passe lidt? den? Det er, fordi den lyder mere plastikagtig. Den uh, lyder nok mere... Uh, mere 80'er et eller andet sted. Hvad um, er der fedt ved 80'er lyd og Er det uh, på det tidspunkt uh, forsøgte at rykke dem Og lyde som trommeslager, ja. men de var ikke uh, særlig godt. Det lyder ikke særlig godt ja. som trommelyd. <laughs> det forsøgte at lyde som trommelyd, men uh, den, uh, de kunne ikke rigtig efterligne det særlig godt. Så det gør, at uh, lyden er ret, uh, ret dårlig Og det er ret fedt. Okay, men altså nu går der jo fuldstændig... Mm. Um, Teknik snak i den her. Det er jo ikke særlig julet. Så, så vi kan ikke have en juleplade mere. Øh, jo, men jeg tror ikke, at den næste plade er særlig øh, julet faktisk. Øhm, den er nok mere over. Øh. Det er Pesserboys. Det er Nej, den... Nee. den hørte jeg i, øh, i 88, fordi jeg var lidt bag efter. Den minder mig ret meget om. Så øh, gik vi rundt og hørte det på en gældaster, og synes vi er ret vokset ude, ude i riskov. Øh, den. Øh, den er ældre, men øh, vi fandt den først i 88, så hørte vi den rigtig meget, og synes selv, at det rigtig seje, sammen med sådan noget i hip og sådan noget, så øh, Bjørn spiller rigtig lige den. Sådan kan jeg være tilbage, og det er snart, ved at være slut her på den her usædvanlige hyggelige julestue, jeg har været til her hos, hos, hos jer, ja, Bjørn Christen. Hvad er her, vi slutter af? Hvad, hvad kan man forvente sig af, af jer to af musikalsk i 1998? Ja, mig. Der, er, der tror jeg, I kan forvente et nyt Bjørn Svin album i foråret, der gerne skulle udkomme den 2. april på i April, og det er min anden april-plade. Og øh, derudover så kan man sikkert forvente sig måske et eller andet sjov med noget sang, noget kvindevokal eller noget true high, og, og så kan man forvente sig en LP også, altså et album i slutningen af 98. Og øh, så selvfølgelig en masse DJ'er, og ballader og sjov i gaden. Og. Hvad med dig, Kristen? Øhm, ja, så forløber med på nogle compilationer, og, og det er det, så går jeg og piller med et album, og færdiggør det på et eller andet tidspunkt, men øh, jeg nusser området, så meget, så de bliver færdige gang i år. jeg ved ikke hvornår præcis, men øhm, det gør det. Men øh, jeg ved jo også, at I har lavet et nummer, som ikke er udgivet endnu. Nå, det får vi jo sikkert også smækket af et eller andet sted. Øhm, det, er, øh, det er et nummer, som, øh, som øh, faktisk er... Ja, til lytterne som øh, vi vil spille. Øhm, vi regner med at lave det om nemlig så, øh, så sidde klar med banerteren og så af øh, fordi øh, måske kommer der aldrig i den her version. I den her version. Ja, tjek det ud. Her kommer der. det God jul. Her kommer der. frygtelig ked af det, men mit bånd, eller dette bånd, hvor det der er på, det er bånd jeg holder i hånden, som jeg derfor kalder mit, men som jeg vil at det slutter her. Værket findes ikke i sin fulde længde. Eller rettere sagt, undertegnet er i hvert fald ikke i besiddelse af det. Man kan jo forsøge at rette henvendelse til Bjørn Svin, og se om han skulle have de i arkiverne. Men anyway, vi skal nu videre, og vi skal videre til en rigtig arv situation. Et interview, der ikke Smager eller lugter så godt. Gudipal i lyt til nyt den 24. i 6. 1998. Gudipal i lyt til nyt den 24. i 6. 1998. I weekenden sluttede den internationale festival for eksperimentel musik i København, og her i studiet har jeg fået besøg af Danmarks yngste kongres, der netop eksperimentel musik, Christian Bester. Velkommen til dig. Jo, tak. Uh, du gav concertet sammen med udenlandske venner i torsats på den anden folk som James Kirby og Andrew McGregor fra England, tyskeren Thomas Brinkmann og Danske Dyreforsøg. Og det navn, der har en særlig fjæld til den brugende generation. Hvor gammel var du egentlig selv begyndte at, at lave computermusik? Øh, 12-15 år. Min nabo Rasmus, han fik den første Commodore 64, da jeg var omkring 7 år gammel. Og vi startede med at programmere på den. Hvis man kunne stille øh, den her computermusik, der er i dag, øh, som det spillede og hørte i ungdomsmiljøet, så er der jo mange ting, som ikke er det sted Det er meget musik også. Hvordan er det gået til, at man ønsker lytte for meget til, til computermusik i dansemiljøet? Øh, det er jo klart, at det altså, altså, er ungdomsigt, altså når du ikke starter med at musik ud fra, hvad du omkender, øh, jeg ved ikke, det første jeg hørte hvert fald 2413, og dernæst de computerspiller sidder at spille, og, og det er jo sådan noget, jeg mig helt vejen om. Og jeg ved ikke, hvordan det bliver for dybt Altså en, genus, en, en kultur, der udvider sig, dykker nu også for dybt tak. Og det var jo også noget med den dengang, ikke? Ja, altså det var også noget med, at da man havde haft et fedt der varede flere dage til sidst, så blev det også noget, man lavede sig råd, hvor man kunne det er at jeg så Og på jorden blev jeg lige i og til dem, man tør man noget det. er som en dag, jeg har det her Et begreb, som Guddyparven altid har været imod. Øh, hvordan gik det til, at du selv startede med at, at, at, at lave uh, computermusik? Vi letbane, men du der flere var at man rest, og det ting, jeg hørte der uh, uh, Og uh, når de startede, startede med det det startede det vandet. Uh, at man, øh, man bare så, spørg, øh, så spille og demorene og, og bestemte sig, så stener det, hvad man har tænkt. Det er jo lige så meget, der er ligesom, mm. grafik i starten, og det er jo forskellige ting. Altså alt, hvad man kunne siden de computer Det var interessant. Og så er det så bare blevet musikken, jeg har holdt ved. Der er jeg har mange venner, der har holdt det grafikken, eller holdt det andre dele af end ja, Men du startede med den nogle bestemte musik. jeg os at høre det, som så, spørger, øh, det musik, som du, du blev inspireret af dengang. Og her vælger studieverdenen pludselig at spille et stykke musik af Dr. rock mm, oh. mm, oh, oh. mm, oh, oh. Det var electric body musik her. Det er ikke noget helt tilbage fra dengang, men noget senere med en mand af Dr. Rock-It. Uh, hvordan har det udviklet sig siden? Studieverdenen vælger her at ignorere den kløft, som så altså mange gange har pointeret, der ligger mellem øh, computermusikken, som den foretog sig på Commodore 64 og Amiga, versus den ungdomsmusik, der fandt sted i ungdomsklubberne rundt omkring i det ganske land. Øh, det, er, øh, det, det startede, altså jeg bare øh, computermusik af afrikamon data og øh var parvangt og folk, øh, som lavede øh, musik på 64. Altså her, fanget i kløften. Og øh, det uh, elektrobladet kom fra det? Og breakdance og elektroheter og kom fra New York i øh, ghettoen i øh, 1980, frem efter op mod 1985. Og øh, det musik for ghettobladet der sigt, man dansede øh, til, når man dansede elektrobladet, det var breakdance til. Det var det, jeg kunne sige, som Dr. Woll, så tager jeg den taget igennem og arbejdede på det her remix af gruppen i Du selv arbejdede meget mere end det her i en anden orden. Hvad er det, der gjorde, at du har udviklet din egen måde at lave musik på? Hvad er det, der inspireret dig fra det? Jeg lyst til at give ud fra, hvis du går... Altså hvis du er meget så skal du altid... I -historie. Det er jo et i musikhistorien, Det er klart, at det starter sådan og så bliver det altså mere fast der du det der op og lytte? Jeg perfekt, altså der jeg meget om men gør meget og for meget... i stedet rykker jeg meget på det gamle musik, men det er bare, man i den musikkultur gang. Der klart, der også, der er... øh, ja, øh, det også, igen, øh... Kompositionsmusik. Og i mange af disse værker, som Kudipal var interesseret i, anvendes der, øh, avanceret databehandling. Ikke nødvendigvis i klangfremstillelsen, men måske nærmere i udregningen. Det er igen, altså klinik, eller der er det en fra 18. Disko. Øh... Også, der er, der er der, øh... Er du var jo altid gå og at blive eller at komponere på, på konservatoriet eller noget, Rigtige musikere spiller på instrumenter, og rigtige komponister går på konservatoriet. Men Goody kunne jo ikke komme på konservatoriet, da hans idéer var for Far out, citat hvor Frauenberg. Nu er, op på, ja. er spørg, så, så, jeg jo lige at en så med det en cross, jeg. Jeg, jeg eller det, Rigtige IT-hackere er altid selv lærdige. Altid. Men det var også computeren, der Og sådan set, hvis en ikke ser på at du lave musik. Ja, ja. Så, så, så, jeg har også ude uh, lidt det, betyder, så, så jeg ikke de gerne at vide de, de med hele de med på computeren. Jeg har aldrig. det, altså de første ting, vi kom på computeren. Dette finder studieverden selvfølgelig yderst suspekt. siger jeg at jeg eller normalt, hvis situationen starter. Indgangsvinduet til måde. Og sådan er der mange andre, øh, som også beskæftes med det, er, der sikkert har startet på samme måde. Jeg ikke lige der er jo andre. Der er jo Tobias, som er herring i studiet. De er der også der der der der der der der startet på, på den måde. Jeg spørger bare, hvor er det, som du øh, godt kan lide i dag, som, som er, er oppe i tiden, og som, som, som du synes er, er noget, der er værende på? musik. Oppe på tiden Speed. Det er uh, nogle engler, med James Kirby og Andrew McGregor. Lad siger se, det Altså VVM lidt før det var helt frosset fast til den konstellation, der i dag kendes som VVM eller De Farve M. <tryk> Det er to drenge, som jeg kan kæftet i min mor, som arbejder med computerkunst. Der er lige en måde, hvor de indfører os, der totalt på. James Kirby havde og har altid haft en meget morsom måde at arbejde med musik på. Han havde en idé om, og han har en idé om, at han, det altid virkede som, at, at, at, at han arbejdede på akkord. Han sagde for eksempel, at i dag skal der processeres 21 stykker hawaii guitar musik han havde også den idé, at man kunne processere musikken. Altså at man, at man tog et helt stykke, et helt nummer, forholdt sig til det, som en digital film og arbejdede med dem. Det var ret øjenåbnende før den unge kunne lade. Øh, der er en fandme, der en som jeg synes er meget rigtig interessant. Øhm... Er godt i en måde, som de arbejder med at prøve at gå på den måde, som de tager prøve at på? Hvis du skulle kigge ud på, hvor den her musikverden er på vej hen, altså, altså computermusikken, hvor, hvor tror du, det er om 10 år fx? Jeg tror flere og flere finder Lille og Fredrik, og flere og flere. Ja, det bliver jo så ikke helt sådan, konger Gud i Pæren. Det var dybt godt, at du kendte os mest, som man har gjort det i sit tilfælde. Men jeg tror <tryk> også, at det er kunne være ind i datorn absolut men jeg der arbejder at de det kan bare bare bare bare bare bare bare bare bare bare bare bare bare bare bare bare bare bare bare bare bare bare bare bare bare bare bare bare bare bare bare bare bare bare som bare dag er bare bare bare bare bare bare bare bare bare bare bare bare bare bare bare bare bare bare det er bare bare bare Det sigt, er det, Radical computer music. Intet mindre. Ja, det klart. Uh, så uh, det, det gør jeg så Og her viser den unge guldpræd, at han i sine unge år troede på en vestlig verdens idé om ekspansion og at noget bevægede sig fra A til B i en tidslinje, hvor vi så at sige kom tættere og tættere på kunstens væsen. Komponisten fungerede som en brik eller en, en, en arbejder i den hien, efter det ultimative værk. Ture her! Har du nogen navn, den næste piste, efter du vil se gutter? Jeg kunne rigtig godt tænke mig at få flere år som øh, har glædeskaber i dig. Øh, jeg synes, det er noget rigtig, rigtig konkret musik. Ellers, der er øh, forskellige tyske folk, som jeg synes er virkelig gode, og der foregår også en del ting på... Øh. Der er en amerikanerød, som Erbe, som arbejder for NASA og laver nogle forskellige ting, som også laver nogle musik, som er superint, synes jeg, og virkelig amorteret i musik. Gudipal kendte på dette tidspunkt ikke forskellen på komponister og softwareudviklere. En yderst smuk holdning, der desværre har fået mange slag med tiden. Tak, for du kom. Jeg er ræstinvestor, og jeg ved måske indlustere bare at være en DJ herop i aften. Ouch! Du kommer lige fra proskilden. Du er en travlmand i øjeblikket. Vi skal videre her i programmet for 10 år siden, der grundlaget Niels Victor og Dan Marmorstein Skræb det danske forum for eksperimentel musik, der også stod bag den her netop overståede festival for eksperimentel musik i København. I sidste uge fejrer Skræb sin 10-årsrydselsdag, selvom man har været på banen i 10 år, kan man stadigvæk provokere. Det oplevede foreningen under det afsluttende jubilæumsarrangement i weekenden i forbindelse med festivalen. Kraft vil gerne udmøde nye mennesker, og de her gode erfaringer med friluftskoncerter i Børn til Sparten, ved Sofie Holm Slot. Denne gang kan Jettemann, som med den anden opera, og et af byens sejeste sted, v på Holmen, der engang var militær anlæg, men nu er omdannet til brugrestaurant. restaurant. skam ligger lige ved indførelsen til Holmen, hovedstams nye centrum for og kunst, med et rytmisk konservatorium, teaterskole og akademi som nærmeste naboer stort der mange spisende, der mange hundrede spisende gæster er skræft, slæverne, i gang. Herpæs kraft slæver den ind i det væg, den mest fremstillende